І в бухдені, і в свято, і кожну хвилину, та особливо у свято, будень п'янить безглузди метишнею, так робочий кінь забуває в голоблях про свою долю. Думає лише про тягар, які треба невпинно волочити, і про батіг, що в вгорі. У свята ж немає навіть цього оп'яніння посередностей. Одинак блукає порожніми кімнатами установ. Так безнадійний п'яниця приходить у шинок без копійки в кишені і стоїть біля порога лише б дихати запахами шинку, відчуття жахливої спраги, духовної і фізичної спраги, яку нема чим гамувати в Терехівці. Знову присмак загнилої води, він випльовує воду на долівку і плентається порожніми кімнатами редакції, відчиняючи двері носками черевиків. Його темний, глибокий відчай. Відчай самотньої людини в пустелі чи в глухому лісі, наприклад. І рапто дзвінув ідіоти, навіть увечері заважають. Учний, настирливий, сама телефоністка дзвонить, міжміська або начальство на телефоні. Редакція. Так. Гуляй вітер, вечері. Загатний. Добрий вечір, Дмитро Семенович. Останню сторінку верстають. Ну, для нас е це ще не катастрофічно, буває пізніше. Так, поліграфія е накульгує. Передова. Вчасно готувати грунт під озимину. Про кукурудзу вдальший номер заплановано. Ні. Я ж відповідаю за свої слова. Переді мною план на тиждень. Королеву полів у дбайливі руки. І розворот. Так, наступний, сьомого. Не знаю, редактор нічого не передавав. Планує редколегі. Зрозуміло, але ж десята година. Я розумію, ніхто не писав. Я розумію, зробимо все можливе на добраніч, Дмитри Семеновичу. Іван поклав трубку, якусь мить сидів непорушно. Хотілося міцно вилаятись. Не мав злості ні на кого особисто, навіть на гуляй вітер. Ненавидів усю терехівку. Тепер давай секретарю, сварися зі складачами, дзвони на пошту, вмовляй друкаря, пиши, верстай, викручуйся. Все на секретарські плечі вивезе. Що ж він справді вивезе? Ще раз. Не перша критична ситуація, він уже звик, навіть приємно, і наді відчуваєш свою справжню силу і вартість, хай нарешті переконається, на кому все тривається. Різко підвівся. Хода молода, пружна, голос різкуватий, таким голосом віддаються команди перед боєм. — Улю! — біжіть до редактора, тривога. — Перший, неправди буде переверстка. І поспішив на зустріч складальному цеху, і весь напружившись, наче мав стрибати в студену воду. — Хто перший верстав? — Ви, товаришу Скляр, будемо переверствувати. Дзвонив секретар рейкому. Я вже послав по редактора, приготуйтесь. Він проказав це спокійно, холодно, перекреслюючи елемент пріськи, що вже пошпурила на касу верстатку з набором. Хай хоч стріляють у мене пальцем не врухнув. Треба зранку, чоловіче, думати, а не о півночі на райком списувати, сенькими днями в шахи ріжитися та зуби скалити. Я завтра сама в райком піду, бунтували в друкарні. З темна до темна серед свинцю, наче каторжний, Бубонів з кутка старий друкар «Я напишу, доки це вам платять понад нормові, і можете завтра писати хоч тисячу скарг, мене це не обходить. А сьогодні закінчите газету інакше». Людь піднялася у загатному, він хопився за спечену руку, щоб опам'ятатись, але було вже пізно, інакше на себе ображайтеся. — Ти що нас лякаєш? — завівся друкар. — Ти ще під стіл пішки ходив. Цех замерехтів перед Івановими очима.